Антуанетта бачила це, знала, розуміла. Колись раніше ображалась на батьків, відчуваючи брак тепла, розуміючи, що вона в цій ідилії третя зайва, що її чомусь не хочуть пускати в це замкнене коло, та зараз, отримавши від Бога Маркіяна, усвідомила. Такі дарунки від долі отримують лише обрані. Прожити життя сіамськими близнятами дається одній парі з тисячі. Щось подібне відчувала й сама. Вони з Марком одразу, з першого дня, з першої ночі злилися, переплелися, воз'єднались на рівні душ, організмів, клітин і молекул. Так органічно і невимушено, ніби так і мало бути». Ніби саме так, тільки так, і ніяк інакше. Вони утворили єдине ціле так просто, ніби все життя тільки цього і прагли, цього і шукали. Антуанетті не коштувало ані трохи праці пристосуватись до температури і запаху маркіянового тіла, до його смачного хрупіння уночі, до манери одягатися і розмовляти. Вона незаперечно приймала його кулінарні смаки – і більше того, вгадувала наперед, що йому сподобається, і жодного разу не помилилась. Між ними дуже швидко встановився отой енергетичний місток, який виникає між людьми, які сплять в одному ліжку. Варто було вночі Маркіянові зітхнути чи застогнати, і Антуанетта вже знала, що у нього, мабуть, щось не гаразд. Водночас веселе і досить таке гучне хрупіння – Аж ніяк їй не заважало. Вона сприймала його, як мірушник шумлина. Гуде, шумить, значить працює. Працює, значить усе добре. Місток працював в обох напрямках. Варто було Антуанетті затримати дихання, як Маркіян прокидався. Що не тусю, знову болить? Антуанетта навчилась відчувати його наближення. Щойно Марк заходив у під'їзд, вона ставила на стіл тарілку з борщем. Відчувала, коли у нього щось негаразд на роботі, коли він хвилюється чи хворий. Відчувала, особливо останнім часом, що над ним висить якась загроза. Надто часто останнім часом щось непевне, невідоме та колюче відлунювало у серці. Дмитро поснідав, побіг чистити зуби. Кухнастий бебік плутався у нього під ногами і обурено дзявчав, нагадуючи, що він ще не гуляв сьогодні, а йому пора виконати свої собачі справи. Коли дзявчання стихло на сходах, Анета глянула на годинник. «Ой, не встигне синочок на першу пару, ой, не встигне!» А Дмитро, кілька хвилин подарувавши Цуцикові, відчинив йому двері під'їзду, не супроводжуючи далі, бо білий клубочок і сам знав дорогу додому. Вибіг на край тротуару і помахав рукою першому ліпшому таксистові. Чай, щойно зварений, охолов до потрібної температури. Марк не любив гарячого. Час будити. Та звичний ранковий розпорядок порушив телефонний дзвінок. Мати заливала сльозами у слухавку. «Анеточко, дочечко!» «Податкові гірше». «Чому?» «Учора ж був консиліум. Призначили нові ліки. Від них йому покращало». Пробувала заспокоїти матір Анета. «Йому стало краще, Анеточко, Але він... Він... Що він? Що трапилось, мамо?» Вже сама ледве не плакала Антуанета. «Він учора сказав мені, попросив називати його порфирієм, «Чуєш, Анеточко, Порфирієм?» Сказав, що так назвав його батько. Так називали його в селі. «Це усе, усе, донечко!» Антуанета чомусь одразу зрозуміла. «Це справді все!» Вона чула колись цю стару історію. Батько народився в селі. Його назвали отим дивним, рідкісним, начебто вишуканим та безнадійно старорежимним іменем – Порфирій. Під час навчання в інституті комсомолець і активний громадський діяч Стороженко змінив його на сучасний модний – Едуард. Офіційно, в паспорті, назавжди. Та якщо справді дійшло до нього, якщо він згадав своє справжнє, просте, селянське, зовсім не професорське ім'я, згадав село, батьківську хату, де так і не спромігся побувати за всі довгі роки – Значить, мама права, це таки все.